Zotin tonë falenderojmë për këtë falë dhe udhzim e kërkojmë ndërsa sallawatu wel selamet përshëndetet më të begata në pejgamberin tonë të, të dashur Muhammed Mustafan alayhi salatu was salam. Shoguvë të ti besnik, të besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndruar Zot, elusim Allahun xhelle xelalu që Zoti on te bareke ve te ala, të na i pranon veprat e mira në këtë muaj të begat të shenjtë Allahut te bareke ve te ala, vetëm mundson që ti mbushim këto qastë dhe këto minuta me veprat e cilat të bëhen shkak për hirin tonë në, në gjennet. Allahume, amin. Pa ndo një para hirje, do të vazhdoj me lejnë Allahu të bare kjo e tjala në bimoralin e pengamberit sallallahu aleyhi sallem, karakterin e ti, sielet e ti, në familjen e ti. Në ligjeratën e kaluar, folëm për e, jetën e përdiqme të pengamberit tonë aleyhi sallatës salam me familjen e vetë, me gratë e vetëa dhe ajo pjesë është shumë e rëndësishme për muslimanin që të marr mësim, të marr irnak nga pejgamberi Allahu sallatu alejhi dhe salam, ç'të jetëm bashkëtorore me gruan e tij, me evlatët ti, e tij, po në veçanti me familjen e vet, me gruan e vet, të jetë e, një klimë e cila është klimë lehtë, sikur pejgamberi Allahu sallatu alejhi dhe salam. Vet mundohej që të zbatojë ato çka i dëgjon nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe salam. Por por a uh, skajt të zbavitjes dhe argëtimit dhe jetës së lehtë e pejgamberit aleyhis sallatu selam me gratë e tij uh, nuk mungonte ajo e cila është më e rëndësishmja në jetën bashkëtorore, vë ajo tërbija dhe mësimi dhe porcella e fes Allahu te barekehu te ala te gratave ta. Andaj sot flasim i lean Allahu te barekehu te ala por anët e mësimit dhe tërbijës dhe se si edukonte pejgamberi aleyhis sallatu selam Gratë e veta E që kjo pjesë është Më e ndishmja tek familjet Pra në e gjemë shumë burra Ndo shta Me gjithë se As kusën e mrinë moralin e pengamberit A.S. Mirë po ka njerët së cilët Janë komod me gratë e veta Janë të sjedhë që me gratë e veta Ndo shta edhe Kanë prej zbavitës dhe arktimi Dhe harmonijës dërmjet veti Mirë po e gjemë të mangët Në për cilën e mësimeve Pra ajë si burë nuk merë rolin e edukatorit dhe mësusit dhe pedagogit dhe ati cili i përcjel moralet e këfamiljave. E ne të të gjemë për nga mberin Alei Salatu Seram të plotë në këqështje. Të plotë në këqështje. A nësë do të mundohim i melejnë Allahu të bare kjo e të tëra, të shojmë si edukonte, në qëfar forme edukonte, dhe sa ishte serios Alei Salatu Seram që gratë e veta tjenë model të fes, të nanave të muslimanve dhe tjenë gratë të cilat të do të jenë irnëk për gratë të tëra të të muslimaneve. E para me të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e i ka edukuar gratëve ai, të cilat ka thënë, në Kur'an të ndëruar Allahu, dy shtilla të imanit vinë gjithmonë të theksuara. Për shembull në Kur'an e xhejn, imanin Allahut, imanin në ahiret, imanin në melajë, imanin në libra, imanin në të dërguar imanin në kader. Këte janë shtillat e imanit. Mirë po kërëgjejmë Kur'anin, cilat i thekson, dy i thekson. Gjithmon dy i thekson. Abo, andaj ka qene një orë në kone për ingamberit ale i salatë dhe selam, kse kush i ka theksu këtë të të dhia, o agarit se o të kuptu imanin. Andaj dhe hipokritat, kër ka nartë për ingamberit ale i salatë dhe selam, që fari ka në dhanë, besoj në Allahun dhe ditën e Në surën El-Baqara, fillon sura El-Baqara kështu: "Dhe nga njerëzit ai thotë: 'Ne besojmë në Allah dhe në ditën e fundit.'" Dhe ka për njerëzve që duke aktruar rolin e huaj, thonë: "Ne i besojmë Allahut dhe ditës së fundit." Pse vjen Allahu dhe dita e fundit e theksuan Kur'ani, nga se kanë vënë dietë të ardhmë? Për ta realizuar qëllimin e Allahut, s'ka mundësi praktike, as teorike, nëse e, e largon logjarin, profecin. E më çka i edukonte pejgamberi aleyhis sallatu selam gratë veta me mësimet shumëta të, të fesë me një pajisje, me një mësim shumë të rëndësishëm, cila është ajo pas Allahut. Normal pas Allahut dhe besimit në Allah, cila ishte progjedësia. Monument, kretë e fesë e Zotit, kretë i imanit në Allah, po e heke progjedsin kretbje. Domodha në njëri nuk është i progjedhshëm. Nuk nuk domëvon llogari Nuk e di që i ka më morë në logari Ky, edhe nëse du këtë besimtar Herdo kurdo, o e mërë me tonë logarin Edhe përgjëtsin, ose i bje imani Ose i bjen imani Andaj ka arë qohëm hadithën nga pengamberi të Alei Salat dhe sam Se s'ka imana i qëni s'ka e manet S'ka imana i qëni s'ka përgjëtsin Andaj pengamberi Alei Salat dhe sam Familin e ti e edukon dhe me këtë parim Dhe qëni ja tha edhe kretë muslimaneve Thot pengamberi sallallahu aleyhi sallam Inna allahe sa ilun Kullara in Amma istraahu E hafida dhalike e mdajja Ka thon pengamberi aleyhi sallatu e selam Duke e rëndit a, Do mënon Hierarkin e mësimeve Në familjën e ved Tha allahu gjele gjelelu Do ta merë në pytje Si të cilin kujdestar Për ato qka i ka pas në kujdes Ka thon komentatort e hadizit Pimë të mallit derte më i vogël. Pimë të mallit derte më i vogël. Pitë sulpani dhe detaj i cili vetët edhe për diçka shumë dë të vogël, derte punitori më i thjeshtë për xhilpanën. Nëse dikush të ka dhënë majë të këtij xhilpan, amanet e ki, ka me vetë Allah, a ja ke marrë? A s'a ke marrë? Si a ke marrë? Ekstrem rad. Andaj thallaj Sallatu selam, s'ka ndonjë i ngarkuar me përgjegjësi vetë sa Allahu ka më vënë pyetje. E ju e dini se më morën pyetje njërin Oran Kër e merë baba në pytje e vladin Kër të morë në pytje diku shkush dhe qoft Apo për para kër i kanë morë komunistat në pytje muslimanet O logarit si, si bar Apo marja në pytje o e madhe E Allahu u gjilluar e mësoj për nga mberin Alei Salat e Seram Qe edukimit një se fikto Mësoj një herë se do të mirë në logarit Pra ti si burë Kalzoj i grujës Se unë e përgjithna për tyje Unë e përgjithna në se si ti në regullë Në kuptimi nëse unë nuk për qëllit të timsime e pastaj ti, qëfarban me ato, është logaria që aje për parazotit të barek e vëtjara. Thapin nga Mbire, a.s. do t'a pyjtë Allahu, a e ke rujtë kujtës të rinë, a e ke hum, a e ke rujtë, a e ke hum, dhe e risa do t'a pyjtë Allahu gjele gjeleluhu burrin për grujën e vetë. Dhe risa do t'a pyjtë Allahu të barek e vëtjara, burrin për gruën e vet. Domethan nalet burri dhe, dhe gruaja përpara Zotit xhelalul. Por kret llogariçka i jep e vet Allahu me gruën si ja ke bëu. A e ke dëguar? A e ke botërvie? A e ke vendos në shtylla dhe rregulla dhe parimet e Zotit te bareke u te ala. Kjo është parimi i parë me të cilën pejgamberi Alayhis sallahu alaj salam i ka edukuar gratë e veta. Pra ju ka kallzu se one merë vlogari për juve. Edhe nëse si burra dhe sicili që është i martuar apo domë martu djalin, apo domë martu vajzën. Mos ti kallzoje se çka çka do të më bëj ajo prej uh, prej kuzhinës. Ato ato mirën vesh. Apo mirë po kallzoje se dush më rujt muralin, dush më rujt fejen, dush keep ije i, i përgjithshëm për vallazotin te bareke wa taala. Gjithashtu ka thon peigamberi sallallahu alaihi wasallam hadith e kanë dhënë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga vullai ibn Umeri, ka thon alayhi salatu salam, çdo njëri i pi juve është kujdestar. Ra'in Arabët rajin i thënë qobanit Qobanit i cili runë dele Mirë për rajin i bje Ajë cili kuideset E qobani kuideset për, për dele të veta Ka thënë Alej Salatë të Seram Zdë njani për juve është përgjegjes Shiko, feja Ska në hajarën fej Nuk ka me ka përti gardhin tuik Joja, jo. nalë Je i përgjegjën Je i përgjegjën Pengamberi Alej Salatë të Seram Kret fejën e ka ndërtu me me përgjëtësi me, me përgjëtësi anë një ditë për ditëve ku në të regu për disa prej rasteve se njërzit ka mundësi me kanë i patur pëshëm apo nuk, nuk le, le gjurën fjalea e mirë të ajë qka tha le i salat e salat asimë së të dvejnë e marë ma shka dush do më thanë po u shkull marja e marja qka nëse e zbërthen marën përshemë ne kërë i thojna një njëri shumë i vike marë marja është gjurë është efekt, pi kuburon, pi përgjëtsijës. Mërshemë, kur ti, se ke kri një detyr, edhe e di se tash dikush ka me thot, a se ke krija, ti a një stu kuqë, e një gjenë mare. E pse ti gjenë mare, se ti e i përgjëtshëm. Andaj e përmeru i gjëratën e kaluar, për nga mberi, a.s. Gjdo dit ka qenë në moralin e ti, si beqaria e virgjër kërri, natën e vëndrisë. Im lume me marre, im lume prej marës, Andet Alei Salatu e Seram, gjden janë i prejuve është për gjegjes dhe gjden janë i prejuve. Do të merët mpytje për ato qka i ka pas kujtës të ri. Kam e të morë Allah u gjitha, kam e të vetë. Për gruën të anë, për e vlatë të tu, o do të da shumit e vlatë të njemi të gruja. Do të vejtë se Allah u të bare kjovë të tjara për për gjithësit që e ke pas ndaj ndaj gruës të anë. Pas taj të të pengam berja Alei Sal Ai cili është por jetë vetëm për familjen e vet, ai pyetet për ta. Pronjari thot, unë e shëqyrs kam përjetësisë, s'kam doli pas të madh. A e keni gruajë po, por çdata kimor llogari. A e keni fëllat po, për çdata kimor llogari. Por dy, por dy kimor llogari. Sa ki nën përjetësi për ato mirë s'llogari. Andaj jetarët thon se pejgamberi sallallahu selam e rregulloi klimën, atmosferën në familjen e vet me këtë metodologji. Cila është metodologjia? duhet me e bartë në zemrat e grujës e në zemrat e burrave edhe në zemrat e kitë familjare ne jemi përgjegjes ne jemi përgjegjes ne duhet me dhe logari si ndu nja e në kiret apo anë një familje që në ta s'ka logari si di kush pi e kush ha kush hi e kush del anë njësë e përdorin s'ka për recet në të familje shka s'ka kujtistar apo s'ka për recet në të familje shka nuk vetët njani përshën parame në Supozoje, sa që sharake ish dup, nëse ti e kini ideal 3 veqar, apo 5 veqar, edhe i të ukshirë e birjem, unë po tila ty parët të shpijes, të ti, me nga gjënë ati, 5 veqet i ka. Qa më nëtë me ndodhë me atë shpi? Mirë, kjo doke që sharake, po do njerë njerë i banë 5 veqet, po është si 5 veqari, se s'ka përgjëtësi, së është i kalit, nuk o i gdhen, anda i shëpë lotë shtëpija, janë kaos, ka anomal svirët gurguj llogari aty. Andaj pejgamberi Alayhissalatu Wassalam ndërtoi familjen e vet kët Tha, kadale, se e i të barike, të në këtë pajisje. Tha Kadhalë, se na kanë mur llogari. Ai besoin Allahu Tebarekeu Teala, dhe i besoin Allahu llogaris për për para Zotit Tebarekeu Teala. Atë gjithashtu uh, tra, uh, tradita e pejgamberit Alayhissalatu Wassalam edita, çu pejgamberi Alayhissalatu Wassalam i ka edukuar uh, gratë e veta. Pejgamberi Alayhissalatu Wassalam i ka shoshuru gratë e veta Në ajetet e mëdoja që ndodhin univers Për dalim nga njëzit e tjerë Shët gjëra që si shojnë të tjerë Ninë gjëra që si ninë të tjerë Ata ka tham për nga mëdhe a.s. Me dit ju Shka unë e di Pe i shërrit natës E pe i shërrit e gjinëve E pe i shërrit shejtanve Ju s'dil një kur natën me hecë vetë Abo Me dit ju Shka di une Ju nuk keshni Po kani Mirë po njës nuk e dimë dhe ignorancëa i banë me kesh, ignorancëa i banë me, me uzbavit, me dit ata që ka i prejt, po shemë njeri ju me dit, qësh ka më jamur shpirtin me leku i vdekjes, a i kur s'kesh, Allah e ka, ja ka morë këtë dje, që të zbavitit, abo, dhe kjo për rahmetit Allah të bare kjo e tjala. Për nga mbërë a.s. të regon njëra për gravet të veta, umë museleme, radhjallahu anha, thot për nga mbërë a.s. një natë për nëtve, uzg i trishtun dhe tha, subhanallah, i madh është Allahu, i pastor është Allahu, sa ka zbrit Allahu prej begatidhe, edhe sa ka zbrit Allahu prej fitneve, gjitho u ka zhju natën, edhe ka tha, subhanallah, sa e mira ka zbrit, e sa fitneja e ka zbrit, pasaj ka tha, kush pitrazon këto gra që janë në përdhoma, Në përmandom se pengan vera leja al-sami ka pos 19 gra në jetën e vet. 9 gra për një herë. 2 kandek tu kanë ai gjallë, 9 kandek pasi kanë dhurë jetë aj. 9 gra i ka pos ran. Në përdhomat e veta, kur i ka zbrit njëra prej ajeteve apo i ka lajmërua Allahu se <coughs> o tu zbrit khayr imad, edhe sharr imad, çai ka thon, ka thon kush spi trazon, por kush spi çon prej xumit, këta të cilat janë për gratë e veta, që të falin namaz. Rubekësi jetin fit dunje, ari jetin fit e khira. Këta në pengamberi a.s. Sa e mbuluar a këtë dunja, a, a është e zbuluar në khiret. Sa njeri këtu do këtë cikor është imlum, nuk shivët praj të aj e keqe, por në khiret ndronë muabeti. Nëndronë muabeti. A me pengamberi a.s. Kishtë të tradit që madhështit që i shifte aj, ti shëqërën në dhe gratë të veta. A ndë që ka tha, që në falënë. Në të i të razoje këto digush Letë falëm se Se ka ndonë një madhështi në univers Dë ka ndonë djetarët Për ingamberi A.S. me këta i edukonte Që mos të rrinë rahat Në të qëshroën me Aq ka e ndjenë për ingamberi Sallallahu A.S. Gjithashtu Për ingamberi A.S. për e traditës e kishte Sidon mos e Ramazan Për si qedi jemi në Ramazan Ka ard nga Aisha anha, Se për ingamberi A.S. Kër ka ard Ramazani e ka shtrënguar ripën. A oshpërlesh, oshpërlesh mirë. Thot Aisha radiallahu anha, e ka shtrëngue mizrin. Ato patallonat që i kanë pas në traditën e tyre dhe e ka xallmu natën. Ka fal namaz natë shumë. Edhe na ka trazuar neve mu fal me ta. Thot, kjo s'ka qenë tradit me në traditë me na trazu për namaz nafile pas Ramadan. A xhaditve jashtë Ramadanit na ka trazuar vetëm për vitër. Sigopo si në sam sigapo dollimin. Gjat përditës por pengesa ka fal namaz. Ka fal, ka fal, ka fal. Pak para se mu afrua sabahu i ka trazuar gratë vetë ka thonë çunu fal në vitrin. Ro ju fal në vetë vetë se vetë është domthon te disa prej dietarëve wajib siç është me dhebi hanefi e të tjerë është sunati fuçishëm. Ro pengamber Ali sallallahu alaihi wasalam vitrin e ka madhur shumë jashtë pas vak namaz. Mir po thot Aisha në Ramazan na çoj që po namaznotë çunu fal. Oh, po për shemb ë uh, burri në familjen e vet. Nuk duhet me thënë se unë ta bëj una mallin, vazhdoti. Jo, jo. Ma hollën ta prunë me hanger po, po çumërat desfalu. Apo i thuf fëmijëve tu çu fal nga. Pse kështu i edukon ata? Domthon fëmia edhe familia duhet më ndiej dikush që po i drejton ata, po i menaxhon, po i menaxhon ata. Kjo ka thënë prej traditës pejgamberisallallahu alaihi wasallam, pra i ka nxit në adhurim shtesë në Ramazan i ka nëzit dhe i ka shtyje e i ka të razu ka tonë, që, në pijumit që gru e gruje falu kjo ka qenë Ramazan në file a, gjatë përdi qëmërive e ka që veç për vitër ka thonë që fale vitër që fale Mire, pra nuk i ka ngarku me atë që ka, ka bëhaj sallallahu a.s. gjithashtu pengamere a.s. i ka edukuar gratë të veta që most punojnë vepra që se knasin Allah që tjenë sinqerta që tjenë transparente Oçetir që të buron vepra për zemrën. Dhe na e pam në xheratin e kaluar se gratë mëson janë në kuptimin gratë nga ambeli sallallahu alaihi sallam, po janë njerëz. Jan si gratë e botës në kuptimin e përgjithshëm, pastaj veçohen me disa veçori. E çka është në kuptimin e përgjithshëm? Xhelozojnë për burrin, rrokën, si ortake, e kështu me radh, flasin fjalë. Do ta shohim edhe në Allahu te barekehu teala, në një rast për ilaosve ka ndodhur që pejgamberi alaihi sallallahu alaihi sallam ka hyrë në itikaf. Itikaf Edhe e ka vlnun sinë lloj shatorin. E ka por para kështu i ka ndog. E ka ndreshtin shator, edhe ka hipën saman nitikaf. Nuk dalbi aty derisa të fala. Thota Aisha, e unë i kërkova leje, thasha Rasullullah, a ban edhe unë ta baj në shator çu shtu edhe ti jëllone në veti. Thotë edhe më dha leje. Kur e morën vesh gra të tjera, er Hafsa, ti ka Omerit gruaja, më thaa, ja Rasullullah, a ban edhe unë në shator Kërë ti hipsë parës, ajde dhe ti E ndreqen edhe për ata një shator Pasë i asaj, ardhë zëjnebi Gruje tjetër e përë nësam Dhe jare surë Allah, ajqa, hafsa Edhe unë edhe unë një shator Me boj t'i kafë Shikoni, me boj t'i kafë, mu falë Mu falë për Allah unë të bareke U dhe t'jala Edhe u banën 4 shatora Kanë hini t'i kafë Atare pengamberi a.s. U zëgjur i ditë saba Dhe këshiri 4 shatora Nga dvejtit Tash, këto janë dy momente. Këto kanë ngërku mufal tiporjasht. Mirë, po mëson ka pas frikçi, a thu bash për mufal kanë lip apo për diçka tjetër? Çka tha Ali sallallahu alajhissalam? El birrat uridna. A vetëm për sevapi keni boshto? Po. Bo. Ai nji çigurtë vetëm për sevapi keni boshto? A helbet ai diçka tjetër? Çka kanë muaj diçka tjetër? Kanë von dietarët, diçka tjetër me ne nga pejgamberi sallallahu alajhissalam. Apo me ngjit me ne nga pejgamberi sallallahu alajhissalam. Apo pasaj njana, pasaj dyta Dhe ka atër aspetime se a isha Ka kërku leje e para Që të ju thoja atinve Që mu mlenë nga të vetit juve s'ju le E pasaj përsa mi ka në dhe ata Edhe ka ndodh, ka pove sam të qka që nuk është në regull e, e, Edhe ju ka than Shkullni këtë shatora Shkullni këtë shatora Dhe ka dal për i t'i kafit a.s. Ka than zauha, fala araha. Ka than shkullni, shkullni Se nuk jam të pasi kini po me Mesecëritat pas ai pejgamberi alayhisallamu e ka shtyit i kafën. Në kët hadith çka ka? Ka njerzorja e grave tyre, o njëri doni har, por shem u thot jam tu fal për Allah. Po ai se di atë fal për Allah, so, sa do fal për Allah. Ka mundsië e ka nxit dosti, ka mundsië e ka nxit tradita, ka mundsië e ka nxit mohalla, a është për Allah këtë kurqësh duke di. Pejgamberi alayhisallamu kur e pa në nishan, alamet, që tu nuk kosh bash për Allah. S'është Sështë që ju kini dashë veci t'i kafë me bopë. Jë një dashë me e përzi, pak i kini ato moabetet e juve, që ka tha shkulli. E që ka tha në djetarët? Gjdo vepor e cila nuk më dërtojot mbi për hirtë të zotit. Ata o shkullën për në dunja, o të ban zarar në khiret. A sa vepor në du të mishkullën këtë dunja? Në ka o mundësi duhet në khiret mu përgjigjë për aktrimët tona. Allah i thotë që ta se këj ba për muhe Sa so vepra, Allah në pasro vepra tona Ebu Hureira radiallahu an Kër e ka kazun një adith gjatë, adithi sa i Bukhari Ser që e ka kazun që këtë adith I ka në të fiktë Cili është adithi Thot e Bu Hureira radiallahu an E kam dëgjuar, pengam bedin sallat e sellim Se zjari, të saar, kalot Të saar, i thonjë shikur shkrejtë Së kërë mërë me kal Apo në kuptimin, allegorik Zarëmi është i kalët, gjenemi është i kalët, Allah në arrujt Thot e burera, e kanë dëgjuar për nga mberin Aleja Salosem duke thanë, zjarri kalët me tri njerëzi. Tut të recit të njerëzi janë shtylla e shëqërijes. I pari për tëre, djetari. Alingi. Ka anë tasbetim, a i cilë e nëmëzion Kur'anin. E njefë Kur'anin. E burera kom për tëne, andë i karot fikt. Të e kalëzun, i karot fikt. Ka thanë a i cilë e mëzion Kur'anin. I dyti, a i cilë e mëzionë Kur'anin. A i c Pi për jash kishe për Allah Thot për mëzham me që ta kalët zarni Edhe i treti O njeri u kanë shumë i gjymertë Shumë fisnik shka i thonë sot human Dhe me kini më njeri E Allah u gjatë të treti nëzirë për para vetit Edhe i thot këti alimit Ti qa ki ba për muë Thot o zot kur anën e kumësu Kumë për hapë, dije Eja kumësu njerëzve I thot Allah u gjellu ala Rejte Rejte Se ti s'ke mësu për muë Ti ke mësu me Të kanë thamë, hingënëm Ti e ke mora që e ke lipë Shikës a e rëzikëme Andë e vorajna të thikë të binte I diti, ajë cili ka luftur rrëk të Allah Allah u gja i thot, tipë që a ki pa për muhe Thotë, o zotë, kum luftu, dërsa kum dekë për ty A mund të përnamënëni, kanë ndru jetë E ka thonë shpirtin, pi për jashtë Dukë që kërë për Allah Tha Allah u gja rrejte Së ke luftu për Allah Ke luftu me thonë trim, azgan. Qa ke ba Allah u gjithë për muhe? Thot, kum, kam la në vend pash për nda, së dhe ka. Kete ju kam një muhe. Ama i kumë zërë në kamera. Ama i kumë ranuhe. Ama shka si kumë ba? Thot, i kum a i thot, këto i kumë për Allah. Allah u gjithë thot, këtë dhebët, rajte. I ke than me thani gjymert. I ke than se ti shumë ju jep njerëzve edhe e ke, ke mor atë namë. Kete kanë ditë se ti jep. A i dhe në gjenem. Qka, qka ju thapë me më samë? Inze uha, Sa shatora nga dhëtë mishkull? Sa venet që ne kimi bo vepra në to? Ne kujtojnë asë për Allah. Andoj thë Sufjanë e thori, me punu për Allah shumë e ra. Sepse nefës e e lip hisën e vetë. Ti, si njeri, e lip hisën të anë, me ta dit njërzit, me të respektu njërzit, me ditë që ti e ke bo qëtë vepor. Andoj thë pengamberi Alei Salatë Vësëm, shkullën e ato shatora, dhe pikuj në ka ardhë kjo, do më thonë, jo qiltërsi Hafsa Zejnebi. Apo, mëson në kjo Zejnebi, kjo Zejnebi do ta shohim lej Allahu te bareke ve teala. Kjo, kjo Zejnebi ka qenë prej grave madhrorë të pejgamberit s.a.l. Mba shumë ibadete ka bërë. Megjithatë, apo mëson tha shkollë. Andaj shpesh har nevojë vepra. Mir po mëson thotë, jo jo. Bana bara Allah musulat. Andaj tha njëri lider djetar, të liderëve të Irakut, Ibn al-Jawzi, fa si mos të jesh i sinqert në musulat. Ai sa ka për çëllim Milan punkt. 15 po sinçelitete. Bani veprat për Allah, elohse Allahu, që Allahu Allah t'i pasron zemrat tona. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem. Gjithashtu pejgamberi alaihi dhe sellem i ka edukuar gratë e veta ç't kërkojnë mbrojtje prej Allahut prej të këqijave. Një ditë për ditëve thot Aisha radhiyallahu anha, "M'mur prej pejgamberit alaihi dhe sellem përdore." A bóthe që ka qenë prej traditës së dhëmshur dhe rahmetit që ka pas pejgamberi alaihi dhe sellem. E ka kap Aisha përdore dhe ka thonë, "Ajde me mua." Edhe u kanë nata Ka dal hana dhe ka bo me isharat për jansan Ka thonë këshirë e hana Edi ka thonë oja ishe Istë të iði billah Min shërri hëdha Ka thonë kërkom brojtje prej Allahut Nga shërri që sala Ka thonë fe inna hëdha hua l'ghasiq Iza waqab Ka thonë sepse kjo është Ajë ghasik është ajë Nëmbulusi Iza waqab Kur për hapët E le zani surën Kull e gu dhe bërra bil falak Kull e gu dhe bërra bil nësë Si për fundon kjo Kulli ahudu për abil falak Minë shërri ma khalak Va minë shërri Ghasikin i dhau e kab Qka që i e ghasik është një shërri shka për hapët Djetarë kanë thonë nata është Se në shërri bat natën Krimi bat natën Zinaja bat natën Ketë shërret banë natën Ditë e njërës nuk pojnë shërri Edhe në bafshin Me dozat se këtume Natën batë shërri matë E për mësëm qka i tha e, nuk është erri shërri janë nata ka thonë pëpse i ka boj sharet ka Hana sepse Hana është alamet i natës Hana është alamet i natës apo e kjo qka argumenton argumenton se pengamberi ishte i kujdeshëm që gratë e veta tim sonte të, të kërkojnë mbrojtje cëli për neve i ka thonë në grëzë vetë kur të shpi thuj qështu kur të shpi shpi thuj qështu kur të shnevojtore thuj qështu apo ja jap një liber me emzue Kërët hajsh bukë dhuj bismillah Kërët akrish dhuj elhamdulillah Apo Kërët vene nata dhuj audhubillah Kërët kaploje nata ka dhona lejës razam Mledh një fmi të shpërndahën shëjtan Kërët vene kjo nata Pse se natë të shpërndahën shëjtan E ka mundësia e godet fmiën Edhe i ban shard Sa prej fmi dhe Devijoj, degradojnë nga prejkja e shëjtan dhe E pasaj thot Këm miru kombe, të mamu kom Pse murdhën e sa asihani kike than thuya udhubillahi minashaitanir rajim lezoje me prindin o me babën a me nënën ledoj se kët surre të mbron Allahu te barekehu te al lezoja ajetin kursi aty tha Aisha radhiyallahu anha mejse shiko Aisha çfarë gruaje është a i dikto ajetin aja lezon sura qulul rabbil falak mir po po ne sam dashni mjaft tek su thuya udhubillahi pe çit i sherrit thuya udhubillahi prej prej çit i sherrit kjo ka qenë bre traditës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ditës, për ditës pejgamberi tele sallallahu alejhi dhe selam kaqën edhe se pejgamberi alejhi sallallahu alejhi i kanë sugërat vetë me bodhikir shumë me bodhikir shumë mirëpo kaqën i kujdesshëm ç'timson fjalë leta në ditë për ditë tregon gruaja vajë Ujëri radhiyallahu anha thotë në ditë për ditë dul pejgamberi alejhi sallallahu alejhi me fal sabahin pitëun e ka pasur rënën e t'one edhe ka dalë me me fal sabahin pas i u kthie kur ka qen do më dhënë kohë e dohasë, dohasë pasit kalohë e uh, djeli, pasit linde, edhe ka ardhe ka gjithë, grune vetë të bo të spi, të bo të spi. Uh, edhe i ka thanë për ingamberi, a lejë salatë dhe selam, Allah, je që ashtu që ishtë lasha, të bo të spi, edhe i tha grune vetë, poja Rasulullah, për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p E cila është me katër fjall Treher Si kur Ti thoje Ti Ketë që thove, të shkaj i thave Ta nditën Fjallë të mija janë më thmoja Ja këshin kalu Për fjallin që ka unë e kun formulu Për madrim dajallahu gjilluana Ta nditën ti me thonë Qështu shkaj i të thonë të sbi, të ka, ka artë rësmit Ka thonë subharallah Elhamdulillah Edhe dhikre të, të njohora E që ka thonë për një kamberi Ka thonë thuhu i kështë të Subhanallahi vë bihamdihi Adede khalqihi Vë rrida nëfsihi Vëzinete arshihi Vë midede kelimatihi Kjo është te mëroja e muslimale Njetarë kanë thamë E para Që ka mirë nga kjo adit është Se pingamil a.s. I ka mësue gratëve eta me bo tëspe A bo I ka mësue bo tëspe Pas ta i ka dash mja u lecu Ka thonë ka dalë të të kazoj një fjal Ta nditën me bo dhekërt Mja ftonë që të trefjali Lecim Thujesh e ta O shleçim. Lekin më përmendë se pejgamberi i telej sallallahu aleyhi dhe selam dhunjar Allahu i jallai ka treguar fjali të cilat po thuan e mbulojnë di kan çka, thot tan ditën diçka tjetër. Pse? Sepse ato fjali ka përmbajtje dhe domethënë se zak nuk i përmbajnë këto të tjera. Andaj, e, çka domethon këdo, domethënë i madhës Allahu, edhe i pasur është Allahu dhe falënderimet i takojnë atijna. Sa i takojnë sa numri i krijesave. Sa ka krijesa çka i takon falënderimi edhe më tepër. U e rrida në fësihi Allahot i takon falenderimi Deris atë knaqët Deris atë jetë razi Athejna na Allah u razi Qëka janë është do më thënë Allah u razi? Pro ozot falenderoj deris atë jesh razi Deris atë jetë knaqësh Ka thonë u e zinët e arshihi Dhe Allahot i takon falenderim Iram Saranën arshi i ti Saranën arshi i ti Ska në univers kries ma të ranë se arshi Ska në univers Kries ma të ranë se arshi Kresa ma e ranë që e shofë nëna cila qila. E cila është përplot Orbita dhe planete Apo? E ma e ranë që kjo cila është arshi Allah u gjelë Në bita është Allah u gjelëvala Në bita është Allah u te bare kjo të le Tët me la që të mdoja e mbajnë arshi Tët me la që të mdoja E mbajnë arshi në Allah u gjelëvalu Dhe rënkojnë Nga rëndesa e arshi Që shkajnë nga pengamberi sram, Rënkojnë nga rëndesa e arshi E sa është i madhë Allahu u gjillu ala Subhanahu wa t'jala Pas e ka than U e mi dade kelimati Dhe Sa njyra Me të sinën shkruhet fjale e ti Ja, sa ka njyre për me shfitit për fjale e ti Ska njyre që e shkruhet fjale e ti Ska njyre që e shkruhet fjale e ti Andaj ishte i kujdes shum Ale i salatu selam Që gratë e veta Ti mson të mdhikër E na që ka i msojna? Këtë dhina saba A kebo qajnë Se pas kebo midhje mekin Dhe lehe këtë muabeti, që ka si hëllët rëth kushinës Ake vetë në ditë, aja falë e sabajnë Nuk po himë vëlletare, kjo vëlletare që ka bërë po për më samë grënë e vetë Ake falë drejken, ake falë i kindim Apo, pengamberja lejë selatë u samë e ka bërë po namazin për e pastërtijës Për e pastërtijës, si ka mundësin një njeri me ne të rahatë me grënë e vetë Nëse, nëse ajë nuk e di a është pastrua jo Apo Nëse Ne valla Allahu Xhjanë ka ndalu me flet me grat kur e kanë ciklin, cikli çka? Përgjithje e gjakrave, të papastër dalin jashtë e pastron vale. Allahu Xhjanë. Çi ka thën pejgamberi Alayhis Sallam, këta ka shkruar Allahu grave ë ta bive të ademit. Ka shkruar grave. Mirë, nëse është e ndyt, asa shkenca ka vërtetuar, çindra smuje, nëse njeriu ban marrëdhënie intime në cikël. E krishtershka e bën. E udhit nuk nuk ha nuk pin me ta a kristart nuk e nuk e nuk kanë nuk e morin parasysh na musliman krejt i bajnë nuk bajnë marrdhënie pse sepse del gjaku i lig apo mirë nëse gjaku i lig del edhe ti e ke haram me prekat gruaja dhe ka ndëshkim nëse ti ka ndëshkim nëse ti bën marrdhënie intime me ta apo e tani me sajo sfalet me sajo sfalet kallopi imran çmosh ti palab Si ka mund që njënë me pas kontakt Andoj du të me këndë kujdeshë me gratë të tona Minet hazërë që u falë Që u falë e namazin Që u banë e dikër Allahu gjillivala Apo, në në kushton kur gja gruja Duke e baje mekine Duke punu me përmendë Allahu gjillivala Apo, apo me shlu Kur'an Apo me lezu Kur'an Ekshtu me radë Kjo ka qenë prej traditës pengamberi sallallahu Aleyhi ve sellem Gjithashtu pengamberi aleyhi salatu selam Ua ka lecuar gravet veta adhurimet Ridit Predid dha tot Aisha radiyallahu anha, kemi çejnë çabe. Edhe i thash pe pyqëmberit sallallahu alaihi wasallam, ja Resulullah, po du muhim e fal, mrenëna çabe namaz. Apo, shumë për njerëzve, shumë për njerëzve, normal mendojnë se oj vlerë veçantë me hin çabe me fal namaz. Thon, Shka kur shkojnë axhëllok, thonë çka ka oti mrenëna. Kur jon ska. Kur jon nuk ka. Allahu ja aspi e kanë drejthë dora njëtë. Ibrahim alaihisallam, sapas thash, pasaj është renovue. E çka ka oti mrenëna? Kur jon nuk ka. Pse është e sheh? Daj, jo, u shpia sheca, loja gabu kible. Apo, nëse ai ti Mreina, bon, në, nëse, bo, nëse supozon se ti kine padoni po, muzeati apo doni diçka e cila nuk ka ku gjall. Apo, edhe thot, i thash, ja Rasulullah po du mi fal. Apo, po jam sa ka hin çape kur e ka shliruar Mekën, ka i Mreina i ka fol dy rëçate. Dy rëçate. Biblio po, dietar ka diskutuar tani këtu nuk kemi juridik, uh, dietar kanë thënë veç nga fila lejohet mu fal brenda në çape. Nëse ta mundson doni herë. Allahu ju ralloj mundsohet gati hej me sultanatin aty ti Mreina. Uh, Ajo, çfar vlen e ka? Kanthan preferohet se ka falbeslam vetëm na file. A farzin s'van me fal. Pse? Sepse s'drejtohesh ka kibla. Ajo kibla dush me dal jasht, po m'fal ka kibla. A dersh ka i tha pejgamberi Alayhisallam, "Tasid dush mufal mrena, falu tahijri Ismailit." Ka than, "Kjo është pjesë e shtëpisë." Apo hijri kush ka shkuan hat, apo e dinin, e keni pa në televizion, është një pjesë rradh çarkore, ajo është pjesa e oborrit çavës. Ebe vëso kam thon, a do më imbrajën apo? Kam thon falë që tu nise eki. Se kam thon kjo pjesa o kon mrenëna. Pastaj a ra kur ai ishte ka nxeh, e ka nxeh o borrin jashtë. Kjo çka argumenton, se ben sam ja ka letsu ka thon mosin, tash atë mrenëna, po mu gatruz Ahmet, falë që tu apo. Kan vën dijetar. Letsoja komunësh me, ja letsoja ku me ja thot, aishë, tjetër, a letsuan. Letsoja komunësh me a letsuan. Thot Aisha, hadith jeta, nga pejgamberi alayhisallatu wasallam. Thot nuk ka pas doni herë. Pejgamberi alayhisallatu wasallam Zgjedhje mes dy punëve, një ana më e lehtë se tjetra, vetëm sa ne ka thonë, bënë shikmat letën, nëse sa qonjuno. Por nëse janë dimundsi, tudia janë halal, tudia janë mundësia e Zotit. Një ana më e lehtë se tjetra, japja matletën. Apo mos e lanë. Mos e lanë, bashordha mos e lanë, familjega ka qenë për uh, traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi wasallam i ka edukuar gratë veta në mesatari. Dhe në ë uh, mbajtje të ekuilibrit me durim. Çi ç'i bë kjo? Nidit për ditëve tregon Elas ibn Malik, radhiyallahu anhu. Ka një xhami pejgamberi alayhis salam, edhe e ka pa një ëh në një litar, klith. Edhe e ka pa këtu të mbajtëm mes dy drumbave. Sa xhamia pejgamberi ka qenë më e baur me prej palmade. Apo ka qenë xhamia thjesht. Edhe ka pa një litar. Edhe ka hipën e mëson ka thonë mahadha. Al-Hablu, i kujtë që këllitari, kështë i kanë gjitë këllitari këtu, edhe i kanë tha në sahabët, ja Rasullullah, këllitari është i zëjnebit, gryëzve, i zëjnebit, gryëzve. Ajo po falët, në gjami, në atën, në mazënate, edhe, kur po lodhët shumë, po mahat në ta. Apo? O kur e shlën të katë, mahat, mahat në ta. Tha me samë, halluhu, zgidhe, zgidhe, li rojë. Apo, li usalli ehadukum ka vanë të falet njani piujve sa është i kthjellët. Apo e kultiviera plotështia, kur ta kope dembelia, a let ulet, let, let ulet. Apo në transmetime të tjera ka si falet njani piujve kur nuk oj kthjellët. Ka mundsi do, do më lut Allahun diçka për vërtetje, lut kundër. A ba ke baurën mjekull? Nuk nuk nin, nuk shëh mirë apo, edhe i, i shlon fjalë ashtu, nuk nuk i ndjen. Apo andaj thave sa zgjelle. Kanë thënë djetarët, që ka përmenim amë nevoj ju Kanë thënë, i kamësuar Gratë të veta në balans Sa ta kanë pasë, po, e përmësëm E do namazin, e do mu falë nga Gjatë, mirë po, jo kërë Nuk të punojnë si, jo jo Këthjallu, apo, kur të të vene gjumë i fle Pasaj Pusho, e pasaj mere Hisën tanë të namazit, kështë ka argumenton Për ingamberi ale i salatë të seram Edim të se njeri së munë që kaqë A na e një njeri të p dhe i tha ja rasulullah kam çerta xheroj shumë edhe sapo të dhunë më axheru ai taun budum po axheru ditë për ditë tha moh shumë është pastaj i tha axherimi më i mirë është axherimi i Daudit alayhisallahu selam një ditë ka axheru një ditë ka e dit ka prish një ditë ka axheru një ditë ka prish apo edhe ky ka provu e, mi pa sa më ka thonë sikëshillun ka dhan farz apo se lejohet njëri më axheru ditë për ditë jashtë Ramazanit kur apo lok kisabi fatmieri jone sikur ta kishagupe nga beu e sallallahu alaihi dhe sellem. Aba, nie kanë thotë, "Jo, unë mund më shumë." Ama, mundesh më shumë, po s'mundesh pa gat. E pra, sa m'tha, "Allahu e don nivepr pak të gat." Të gat, nuk kanë të gat. Andaj tha, "Balancojë veten. Nëse s'mundësh shumë, tash s'ka nevojë ti m'ulidh me litar." Janë më thon, "Lidhom ni se unë s'kam çef me me prish namazin." Jo, jo, zgjithu. Shko, flej, shko, pusho, pastaj kur çeqësohesh, hajde dhe falë. Kjo ka qenë breta ditës pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem. Andaj thotë, uh, Aisha radiallahu anha a, Një dhe prititve Ja përmena një gruje Për ingamberit ton Sallallahu alai sallam E cila e kishtë e jimin El haula e, e bia e Tuajtit Një gruje prej gru, Grave të Arabve Dhe i tha Shara sullallah A kimi për këtë gruje Tha qka puna saj Tha të të natën falet Kja rësua se në leq E ka përmen si vler Tha të të natën falet Se prishish Dhe që falet, falet, falet, falet I tha për ingamber Ha? Me kritik Tanë natën të ta falët Tanë natën me, me këtë të në qënë të e, kritikët Tanë ta natën falët Pasaj tha Merë një pejve prave sakin i takat Sepse pasha Allahun Allahu nuk mërzitët dersat mërzitni Apo Njani dhote unë e muj Së munës e të ka ka duzi së munës Apo Ti do këtë njerë ki takat Apo Kini po të arabia kur janis Njerë o plëtë Pasaj të shku, të shku Apo një erë e merë një nj, nj, nj pushim Pasaj këthejet prap se, se kështu e ka bo po Allah Takatin në njeri ju Që ka thale Isafasam Merë një pivej prave Sa të kini takat Që do më thonë Maje me satarien Maje e, me satarien Andaj që ka tha Tanatën Pra e më hoj Nuk ban kështu Pasaj tha Allah nuk mërzitit Allah nuk mërzitit Ti janë isë bufal Edhe Allah këthejet ka ti Kur Këthejet Allahu prejteje Këtë këtheje është ti Mi, nëse ti dhu Unë e kam takat 72 orës në Allahish A ba, 72 orës për cilë Allahu ilu Allah A ma 72 dhe që keme ba, keme ra E Allahu nuk bje Andaj tha Alehi Salasam Allahu nuk mërzit e dhe sa të mërzit në ju E kur të rini për para Allahu A du në më kanë këthjallë Andaj kjo është prejta ditës për prej prej ingamberit Salallahu a.s. Andaj, e, një dit për ditë dhe thot Aisha radiallahu anha Më tha për Vepra mat të matë mirat të Allahu janë Mëtë vazhdushmet E duë muha E thënë anë davam Davam, se dhe më thënë? E vazhdu, vazhd në pasa E që më s'munan Pasa thaë Alej Salat dhe Selam O in kallë, qofë dhe, dhe pak Qofë edhe pak Thot njëri pritjetarët të muslimanve Pse e ka preferuar për nga mirë Alej Salat dhe Selam Veprën e pak me kohët gjatë Ka thënë për dy arsynje E para për të tëre Se ai do ta lën 100%. Do njëri i cili merr shumë punë, bëma... ja. me që i bë dot domatë, domatë, domatë, apo fat ke 100% atë. S'ka ta gatë, po vazhdo me një tjetër. Ajak ka gaxhu Allahu uje lova. Atërat do ai elë, e kurta loja, a sigurisht më ka kthi shpinën. Për shembull njëri, për shembull, ke pa sa ke çesh për një njeri, nëse thuhet kështu, u fal ke tash asfalt. Që bosa ke tingllu? U fal ke tash asfalt. Edhe nafile mu kanë Ose saqet. Por shemoni një anë tjetër, ta supozojna fal pesvak, sfalt Arabia. Edhe thu valla, ai u fal që përpara Taravia tash sfalet. Por kjo kritik. Apo, joni thot, pa anë të mirë kanë fal dikun. Jo, jo, kjo kritiko. Andaj kanë ndonjëtar, pemësam, nuk e preferon të zë njeriu ta lajeni pun. Se do kot keq. Edhe e dyta, e cë shumë rëndsi, ka thënë, ai i cili punon shumë, edhe el. Edhe ai i cili punon pak, edhe e çon gjat, ka thënë, i gjanë njerit i cili Për zhdo dit e të roket dhejrën E të roket pak Ka thonë dhe aji cili ban shumë Po pak ojshvesh një dit vjen E të roket dhejrën shumë E dhe mos ven kur Cëllit i për zhdo dit, dit vjen Ozot erda, o, Zot, erda. Për, dit, për dit Nuk ka shumë vej pra Po për dit i është prezentua Allah u gjelua Për dit i është ekspozua Allah u gjelua Pra kë njeri është mafor me e kaplu Rahmeti Allah u gjelua Anda i shikoha Allah u gjelua i ka pa 5 vakët Njoni thot, a ka mundsiu ne këtu ti mbledh këtu kaza apo? Ja se pse s'pa ha bu kaza. Hajtin ja pes iftara dhe mosha. Jo, jo. Pes vak, saba, drek, ikindi, akshamit pse trokit te derën çdo kohë. Allah do çdo kohë ta trokit te djetën. Andaj pejgamberi alayhisallahu selam preferonte doa preferonte grave te veta q q tjen nd vazhdueshme vepra. Asa jena nat sot nevojshëm por këtë këshill pejgamberit alayhisallahu selam. Mor me hujum, pastaj Më armi u gjumë E pasaj që ka bojna Por shimu Nejme që ka në do Prej gabimeve Shkojmë lezojmë ati një historit i qka Lezojmë historit Imam Shafi i ju për shimu I ka bo di hatme në dit Di hatme në lezojmë Dihane ka qelë Bismillah E ka quhu Derin fun Pasaj prab Më në ditës Gjashdhët hatme gjatë Ramazanit Njënë i thotë Valla edhe une Mo Ajo Shafi i ju Imam Ebu Hanifja i ka bo Shtavdhët mi hatme gjatë jetë Ka shnialli vetë çish di kuptoi unë këto. Këto kuptoi vetëm për nxjite, kaç. Meni thotë sa më lexuane, ni hap me botë. Njoni thotë po, pat. Po tiçë 40 ramazana, sjasit e lexuë. Ti vetë Muhamedit e botë. A ndaj lexojin një avara, një avara. Ti dil se Allah më çata, apo. Njani ishte qendë lexon, por shem është një dietari musliman e ka bos, ë, uh, domon tradit me flet shumë pak. Derisa ka har historinë e tij Imam Neviu, ka fal, ka flet 3 orë, ke 21 saat ka punue. Scka punue në fabrik, ka punu për Allah. Ka ka ka ka mësu ka ka ka përhap diën e Zotit Xhelalut. Mir, ti kur e lexon këtë, u vallai 3 orë apo. E çka ndodh thuaj, ja ndodh çogullimi. Pse? Ti flej 8 orë, mësu mirë e puno pasaj çetaç tjet, ka mbajt. Pse këto njerëz janë tjerë. Këto njerëz janë tjerë. Ti nuk mundesh. Andaj ne këto kuri shpalosin, pra veprat e Peygamberit, veprat e grave, veprat e sahabeve. Ti mësu mësmarr hujum, e u le ta imitoj këta, mos e imito. Ti mërë vetëm për nëzitje Thuj, valla i dhëtë me punuë E që shme punuë, mërë pak Mërë pak A dojë për nga mërë a lejë salasam I nëzitë të se tjenë pak të vazhduh shme Pak të vazhduh shme Gjela shtu prej edukimit për nga mërë Së mëndan grave të tia Cira ka qenë I kanë zitë me dhanë shumë sadaka I kanë zitë me dhanë shumë sadaka Dhe ditë për ditëve Tha të ajshë radiallahu anha Më tha p tham buloj opizar në xhenemit, qoftë edhe një kashore hurme, copë hurme. Hurma që do të vogël, tani e kemi mat mat freskët që i kena për ditë na për iftar. Ju si Allahu, që Allahu fuqarët dhe nevojtar të ndihmon. Ë, dhe ne muslimanë. Hurma, nëse e dán copë copë, nëse e merrni copë vogël, sa jet më sai, ajo kit hurma në copë. Po nëse e dánni copë i hurme, më shumë pat. Njeri të kultivujsh, ruyi opizarmit me çkesh vogël, kam rumbë thot kjo. Zharmi madha, shkëmru Pasa i thale i salatu salam Dukë ja të regu një shembu të sejbote Tha fe inëha të suddu minë lgëi Meseddeha minë shëbëan Tha ruju pizjarmi Qoftë dhe një copë hurme Sepse hurmeja abo, E lu në rolin Të i urituri Sikur që e lu në rolin të i ngopuri Njeri kur ha buk Ushim Me qka e relaxon Me amërzim E amërzim i jap takat A në njërzit kër janë të ugut E s'kanë vakt me hangër Morë një qka amël Që me rrit Shqeqerin që me dhamë pak a fat apo? E qka ta për më samë E ke patë po, që ka hurmja ketë efekt Por që e mu të ti Na është sunat Po tash se praktikojna U është sunat i pengamberi të leji salatu selam Që njëri me, me prisha gjerimin me hurm Me hurm A po jame një paket Një tre hurmja Edhe mu fal Pasaj mu këthi me hangër E në që shbojna Ja, hoqëm bië ndërpastaj. Etash, çka do të bëjmë, sam? A e ke pa po hurmësh për roli kë? Pra, ta japni vullnet. Ngase, aje përzin për ai shehërnave dhe të jap takat. Tha po më sam, mos e nënçmo copën e hurmës. Thot Ajsha, kur nuk e kom nënçmus sadakaja. Qofte diçka të vogël. Qofte dikujt më ia dhan një copë të vogël goje të zejtim. Vaj. Mirë, çkam s'tiq. Uf, çka? Çta më? Njani thot, që ka i duhet bë kjo fukaras? O, mësoj e vetën me dhanë Mësoj e vetën me dhanë Nëse sot i kivë njëzët dinar E jepë di dinar Valaj me ti qua Allahu di milion ti di qëtratit e kije Apo, mirë, njani së mësue Apo, njani këtë pa njësë adhën Isha Allah o gjokë, ku të baj pare Kini me pa që ka me bo Nuk banë, se si tu bo astash Nuk nëron njëri që ashtu Mësoj e stërvit e vetën, me dhanë pak E pasaj ku tjep U mësuan nga pengamberi Alei S.R. që tjep sada ka. Në gjërë e këtë rast tjetër. Të Aishës, radiallahu anëha, që i ka ndohë. Thot një ditë për ditëve, Aishëa, hini një fukara. Edhe lypi, lyps. Edhe e, më tha pengamberi Alei S.R. jepi li qka. Edhe i dhash. Kër u këtheva të shpia, të, të veni i ushimit, e, e këshyra sa ka mejtë që ka mejtë. Sa i dhash, sa mejtë, e kështu më dën tha penga mealla e selallahu salla. O Aisha, a ki cheft ti, shkahe e s'ka dal pri spijes, eksport edhe import. Ke te mita? Mi tha po, ja Resulllah. Don, ta dzon la. Ja ka thon dy tre çopa, ta kshirish sa mkan me te ena. I than sam, O Aisha, a bash ki chef, shka tin je s'ka dal, ket ti kishti me me vija, me majt at uh, vija në regjistrin? Tha po, ja Resulllah. Kam cet. Tha mehlën ja Aisha. Ka dal O Aisha, se mos i numrorë E të ti numrojë Allahu u gjeluar atie Shiko, mos i numro Se ti numrojë Allahu u gjeluar atie Abo, andaj Kanë dhe në djetarët, prej bereqetit Të sadakajës ashtë Kur ta epshë mësë me numruë Njani thotë, po me bame adhon këtë kuletër Po së gjenë kur gjavë Allah Vesh mësë i eblë të njëftimin, tjera të jepja krejt Ta këthen Allahu shumë fesh Abo, qiko që ka i tha për nësam La tukhsi Fe juhsi Allahu alejki Tha mos i njefë, se ti n Tekuri lut Allahu xha thu, o zoti jap. A ki çev me të njëjën i thon marr çket një dinar dhe sco. Mi thon shlom o zot bereçetin. Adam e tashlut, shloja fuqarove. Apo shloja fuqarove. Imam Buhariu, a pse li çtorosi sheni te gazuna? O zot, ket meritën i parë çka ka këtu, e ka çkinieri çka quhet Muhammed Ibnu Ismail al-Bukhari. Se mos bukon çkinieri shegish me led, na piçka pi ku me gazu. Shale gazu, me gazu pra Allah. E çiki Muhammed Ibnu Ismaili i cilë e ka një në Bukhariu, këtë nga transmiton Bukhariu, u kri e kaloj, testin kjo. E kjo e ka pas që ki hoqë, e ka pas një tradit. Thotë, valaj, kur, kur kumë dhonë sadaka, se kumë nje, veq e kumë shti dorën gjep, sa këtë dalja këmë dhonë. Sa këtë dalja këmë dhonë. Thotë edhe, valaj, kur s'kam me të papare. Një anë i thotë, rëzikë hoqë. Tamam? Qësa tjep, qësa tjep Allah u E, kur kanë vonë sa da ka e kanë pritë Allah tashmë kthellallahu e ka dit tashmë kthell shikoj kët bindje tashmë Allahu u jeliu ani në Rusiadë se qëndoi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fot e prete ditë predetë pejgamberit sallallahu alajhi dele edhe e shpëndoi ti edhe mat diçka edhe e murasha e futi në shtëpi u kthy pejgamberi alajhi sallallahu alajhi masia kryetjat organizimin e asaj shpëndarje edhe i tha o Ajshe çka mat u pi Ajshe çka mat te shtëpia Edhe i thash, jarës u Allah ka me të është një copë shpatullë. Në është një copë ka me të. Atër i thapin nga mërë e lejë sëllatë sëram. Kullu ha këtë baki. Kejtë pas ka me të ja ishe posë qësa i shpatullë. Ha? Kejtë pas ka me të, posë qësa i shpatullë. Te përënësam më e gziston një loj ekonomi e tjetër. Një loj logari e tjetër. Cile është ajo? Ajo që ka shkon të Allah o pas ka me që të? Qëta ë Shkon kjo çka e ha, e meta që ke dhon. Apo shkon kjo çka e, e, e ke e ke ndalur për veti, apo edhe mbetet te Allahu xhelaluallahu ajo çka e ke dhënë. A do i thallahu te bareke vetan në sura An-Nahl ma indakum yanfadu wama indallahi baq. Çka met te ju ajo harxhon. A ka me dënyani një një vëzë pa harxhuar? A ka doni shpi pa harxhuar? A ka me dënyani një njëri këtu pa u plak? A ka dikush që i ndal vitet e veta? Ka dikush që siguron ekonominë e veta? Shikoni bota Pini me 945 Apo pini me 913 <coughs> Kërka njësë luftat e parë dhe ditë mëtërore Qëfarë than bota Ska më luft Ska më luft, qështu than Pacen, që dërkomtare, diplomacije, ekstomerat Por nuk dodi, o dhe zër Tash, analisët, sat të qesë televizorin Sat të qesë dhe një analisë A njështë këndë dubo? A të krisës, a të krisës e treta E pse, o dhe zër Se vështatullahu te bareke ve tere, çka është e ju harxhot ajo? Ëni koprat, era koprat. A nuk u errit për vëti shkaktohet lufta. Allah te pejgamberi Alayhis Sallam kret pas ska mbetoja Aisha, veçë kjo shpatulla. Çka është shpatulla? Smulët kjo në shkaja ana me lutë Allahu te bareke ve tere. Kë ka gjempre asaj ka e edukuar pejgamberi Alayhis Sallam gratë, gratë, gratë veta. Për edukimit, çka ka thënë? Pejgamberi Alayhis Sallam ka thënë shumë i dashur te gratë veta. Andaj kërë ka dekë, për nga mësëm, kanë pasë qefë me ditë Cilla gruje vdhese para Që me shkula khirate, për nga mësëllatë e sëram Edhe, thot Aisha Në ka të regu, për nga mësëm, mirë po, jo ka të regu pak me allegori Pra, është ka i thënë në nga me të mësila, po Tërthorazi, i thëjmë ne Tërthorazi, pra, jo ja, drejtë për drejtë Thot Aisha Një ditë për ditë ve thë, për nga mësëllatë e sëram Esra Ma e shpejta, që vjen me muër, ma si të vdesune, është ajo shka e ka dorën ma të gjatë. Kushe ka dorën ma të gjatë? Thot, ajo shka, në nuk, nuk e morën veshë. Thot, fillum ti ma të durët. Qële e ka kë dorën ma të gjatë? Qa jo shkon të pengam beresem? E para. Thot edhe na dulë, <coughs> se gruja se udeja, apo, e kish dorën ma të gjatë? Mirë po thot, neve në ngatru se zëjnej bivë diqe para. Ata e dhe thot, jo. unale më d do sam pas ka pas për çëllim sadakajën e sajna sepse ka qen e pajtuar në mesin e gravet pezëm se mashtundi që ka dhën sadaka ka qen Zejnepia ebiya Jahshit Zejnepia ebiya Jahshit anash qom do sam qallon kush e ka dorë me gat çajo vjen te una e para apo e ato ka qoidur se dora jo jo dora kush e shtrin me gat kush e shtrin apo shigo e ka e ka propozem sam dorën e gja pse se imrin kej do mi dhon E mërin krejtëve, me, me jodar. A daj, pe nga mësëm, ka përdojnë forma e, edhe allegorike për, për të njallë trunin e njërit. A daj, shpesh, pe nga mërja lejtë sëllatë sëllam, pana se me uka dhu dikujnë e dë një një njëri apo dë një të të fa, e ka vetë. I ka pyjtë sahave. Ka thonë kushe dhe i pi uve që ta. Por shimë ju ka thonë sahave dhe cili pi uve e di cila pemi një një në muslimanit. A po, o, kan folna, angetan, apo? Ka palma, se palma kanë fol Edhe thot Allahum Nyamberi, mua më shkoj me ja te pallmë, po thash haj se baba jam këtu mos fole. Edhe kan shku te spija, edhe kan i njerëzit, muhabet. Edhe kan thon tash cila ka më dal? Ata rathot Allahum Nyamberi, u kallzuën nga ana pse pse është hurme ja, pallmë, se është e fortë, stabila e jep fryte janë të amla, kjo i ngjan ë ë besimtarit. Po pse bante pyetje? A ki pa kur e vet di kan zemndithu ta zonë në pyetje. Kur format e quiz E kjo e ngjall mend. Tash, tash ti kur e shtrin ata, e ashtrin mend, thot Apedia Apedia, apedia se di, kur t'ia kallzoj gjevapin, edhe sot është e vërtetuar në pedagogjitë e ç'çë mëson për si mu si më e shtrin informat te te nza si çka thon, e ngjall me pyetje. Ja bën do pyetja, i thot Aidia se di, kur t'ia kallzojsh injit te drub. Kta e ka pordorë metodologji pejgamberi aleyhis sallallahu pra, alaihi wasallam. Po avëzami kanë dën në Madghat, tash ju merr në vesh atje, mos i dësonë e kuptoni se cila i bie, cila i bie ma ma E sa këta Gjithashtu uh, Prej edukimit Që e ka bërë Pengamberi Aleisë Sallatë Grave të vetë A cila ka qenë Ka qenë Edukimi I uh, Mostfolurit Pa dje për Zotin I ka edukur Mostfolin për Allah Pa dje Një dit për ditve Thot Aisha Adizë e kanë zhiri Ma muslimi Thot U thyrë Pengamberi Aleisë Sallatë Në një gjenaze I kishtë ndru jet Një thmi Njëri prej sahabë Në sardë Th Edhe thot thash unë Aisha radiyallahu anha, thash i lum i aj, i lum i aj apo ka ka dhënse xheneti i koftatina. Zog pi zogshve xhenedit. Problema sa me kantir, hajde ja rasulullah se ka dhën fëmia filan sahabes, fëmi vogël. Thot Aisha kurm thaf fëmi, thash i lum i aj, zog i zogshve xhenedit. Kur s ka bon ve pra tçia n tha penga be Ali sallallahu alaihi wasallam apo diska tjetër o Ajsha pse po fol pasi kush të ka lloj disa zor gjenetit ta apo diska tjetër o Ajsha Allahu xhelali ka kriju disa njerëz për xhenet e disa njerëz për xhehenem dhe tu di pa të di çka kanë me buar apo edhe i ka krijuar duke çën në bririn e baballarëve të vet në kurrizin e baballarëve e baballarëve vet detar kanë çikja hadis është i vetëm i hadith Pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam ka thon diçka tjetër nga ajo që ne e dimë. Pejgamberi sa më ka thon, fëmijët e muslimanëve janë në xhenet. Kuidesat për to Ibrahim alaihi sallam. Ka thon çka ti di si më e kuptua. Pra, gati është me pajtimin e muslimanëve, me disa përshtatje. Se fëmijët çka dësin ti muslimanëve. Unë fëmi muslimanit dës. Shumica e muslimanë thon, ajo në xhenet. Me nen Allahu te bareke tualla. E çka ai ka ditë çishibia tash që është i saktë kamën dietar nuk ka më anë tjetër posnjë i ka dashur më thon ajo që mos fol pa dije çish fol Allah. Kipa disa njësot, për Allah që vodi sa nje sot 100% ajo i thon Xhenet apo rasti ndryshmë sidomos kur ka fatkeçina apo thot shehid inshallah nuk mos fol thuj zoti e bëj shehid Allah andaj peja sam kur i nitit doshabën luft tu thon i lum filamit i lum filamit vdit shehid s'm çka tha ku e dini ju shehid Sa njeri lufton, e lufton për më kontryme, përmenë më hadithëm. Andaj, emsoj e ajshën radiallahu anha, që mos tjetë emzituar në marën e vendimeve, kadale. Po, me gjithë se për e përgjith me e fmive o në gjennet, mos fëll pardije për Allah unë të bareke, vë tjale. Gjithashtu, uh, pengambele a.s. i kam suar grat e veta, që të ruen gjuhën, tjenë gjutë këndshme. Mos flasin pjallë të rana. Uh, një ditë për ditë e thotë ajshën radiallahu anha, Muhat pe pynga me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o Aisha. E tash apo e kuptoni se ket o Aisha, o Aisha, se kanë një shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, më shumë ti ka dashur të dashojmë te kujtimte tek problemet që i ka pasur me me gratë e veta, se shumë e kanë xelozuar Aisha. Shumë e kanë xelozuar Aisha se vazhdimisht derisa sahabët kur kanë përgatitur hedijen me ia dhan pejgamberit alaihi wasallam, e kam e kam e kam drejtë hedijen, ka dhan kambia çupëën sallallahu. Edhe e ka përcjellë Kur e ka Orionin ka thon e çoj kur e ka me Aisha. Se ka thon se kur është me Aisha nuk shumë disponim. Shikon vetë se sa nkon për pikë sahabët. Fla, do ka çë bleta mëll. Dushmja jep moment. Pra prit dakiken. Kur ti e dodi kal jap prit dakiken. E sahabët thën, unë kam me di po sahab si zë moment. E prit kuroma disponim. Apo e kur ka më disponim kur ka te Aisha. Atë shkon e keta ditët i thash Aisha's më tha Aisha e xëmaro. Se se, se ka çën gluja e. Ma e e pengambe, a doshur pejgamberi sallallahu alaihi dhe selle. Ndej pritën e tantha O Aisha. Për mbajë u devotshmërisë ndaj Allahut, tutj u Allahut. Dhe për mbajë udhësisë. Shikoj, këtë dia zakonisht njerëzit shohin kontradikt. O të ku ti je i fortë në fe, mrolu fort, jo jo ka dhon. Nuk, shikoj mëson gaton. Tutj u Allahut, si llut. Apo tutj u Allahut mos shkel haram, çka ke me njerëzit? Me njerëzit buzqeshur banjazet rimir çat shumë ju ka boshes amrit saçi ka thon amri mua mndoj kam as shumëti s'ka ne vërtet mir po çat shumë ju ka boshes andaj shikosh kaj tha o hajshe tut ju allahut si llubut sepse allah u jale xhelalu nuk e shlon butcien me një vend vetëm se e zbukuron e nuk e shkul butcien me një vend vetëm se e shumton a kanë njerë që e dojnë njerzit shumë e dojnë shumë kan xhef me net me ta oj mrolat i ka cert gata kurskes njerzit si ata i adoron po njerzit shumë e dojnë jo po s'ka mundsi kështu veç doni si ai si aher po ama njerzit normal jo dojnë njerzit nuk kanë hapur i çeshur këtu më rad andaj çka i tha o Yajshe selobot selo selobot pastaj tha o Yajshe kullallahu yado ja khairin nushbie ibandbut a çhone kullallahu yado ja khairin nishbie i ban njerëzit butë. E na të dosh me kallzuburnia të kota, e të dosh me kallzugarave se na ena shumë burra, apo me burra të sokakit, çallona? E të hesh rahmetin Allahu mbi i shpëjtanë. Do të sjellu bot. Çe da Aisha sjellu bot. Se vallahi kur e do Allahu në i spi i ban të butë. Dëshano tani kët rast. Çe i gandoj Aishës radhiyallahu anha. Le dit pe ditë të thot Aisha, ard ni grup jehudive. Se jeudit i ka pas kushi pe pyetëbei alayhis sallam. Apo na <laughs> Me musliman jetojna Edhe së një janë të mujtë më po Gjitha të probleme Abo, o gjo mazuni ullën O gjo kështë e vra O gjo për pak vallaj, e, Jehudit me i ka pas këshik Jehudit, këndasht ata me vra për dit Me zhidata ka dal i pas tërsa e sellev Kur zhubum s'ka bëhe Me jehudit, po ti me jetu Israel, në Izrael Që këpano dhe Me këtë pas avër Abo, jo në e dim që këpano, po ti a, a ki përgjigje Abo, ti me musliman jeton Edhe s'ki Ka dale, në komunikacion, ka dale, në, në tolerimin dhe i haki tërë, në ka tokave që jotja. Heç nuk mos ka tokë për kejtën me himbërë. Valaj po, ta japin së të, të ka, a i disa që e fini, shkon së të të ka. Në gjutut për atë bunë, ngutja, hang me hake, shiko, thot a i shë ardhiti do jehudi. Kërkull leje, edhe, a tha, janë kanë shumë njerës dhe monë me intriga komplot gji ankon. Edhe i thane "As-salamu alaykum." Arab i thoin "As-salamu alaykum." Me llam "As-salamu alaykum." Pa cha çov biti, siguria çov biti. Ata e kan hek lamin. "As-salamu alaykum." "As-salamu alaykum, jallaloh, vdit." U uh helmopsh. "Sam," i thon helbin. Mir po ata kan me nuk ka thon inshallah senin gina. Edha kibat disa njerëz thon, "Ya ja, shlova une." U ya ja, shlova vet asallahu. Smunëj me ya ja, shlu kurguita. Shikonë shka ta penga penga ben alayhis salam. Wa aleikum. Ana biu. Eh Aisha son bani saber. Tha edhe vdekja qoft mbi juve dhe ju ma me mall koft Allah dhe u i dhënov mbi juve. Ta mbrojë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se ju duk se vjen sam ja kthej shumë but. Atare i tha pejgamberi alayhi salatu sallam. Hadith sai Bukhari, sai Muslim. Ha sai Bukhari u gjen ka gjuhë legjenda. Tha ka dale O Aisha Kusha ka rëshin? Jehudia Ka dale, oj, ajshe Silu but, silu mir Rrua ju nga Arroganca dhe fjala e lig Tha i thash Ja Rasulallah, asinite shka thana Asinite shka thana Tha ati asumnite mu e shka thasha Asumnite mu Ti vend se me më përqill mu shka bajt I këshira ata shka thasha A nuk i niti se tha vditsh U helmovsh Tha po ti asumnite mu shka thawa Tha, a ju thashune edhe juve Pasa i tha përgjigjët doaj ati në shqypranojot E ta shtëri fitoj këtë A dhe kanë thamë, kështër, u hel mopsh Përpësër kanë thamë, edhe mi juve Allah i të dheja përnë kabu Jehudisa për nga mberi sëllem sal Për nga mësëm Realisht, ata kush Andaj tha Allah u gjillu ala Walaj e hiku me kërusej Nuk e kapë kur tha e keqe Pos, atë qka e ka bojë Të nam po për thënë, kushe që e të gropën, vëllajt vetë, bje vjetë Kjo është regullë kur anore Apo dhe arapt e, e kanë batë Kushe banë kur thënë, bje vetë E kanë gjujtë mbunar vlasnit e Jusufit Jusufin E kanë ra mbunar vetë E sot Jusufi o burri maj madhë Që përmenet një stori E ku jam dhe E me të vetë ashtu në ti të vetë Që që e ka vëllajt Jusufit emni? Njani për të ne Që që e ka? Po nuk e dit Se ata e dhe mundujt me gjithë Jusufin Allahu e gjithë e kanë djerë Jusufin Dhe Allah e nuk bandi kush kurth Dhe që akëther Allahu gjithë e lua kurthin Me të sabër Qëka i tha? Ka da alejo jashe Pasë a i tha pengamberi a.s. Allahu nuk e don gjuhën e lik Dhe nuk e don Ha Arogantë në të folur Zonë Allahu gjithë me këthije me Me të ketë Qërë ka që jemë për e sjellës Dhe së një ka përha pengamberi a.s. Dhe ja ka shtrije Njerëzve prej sjeleve të pingamberi tali salatu selam, të siat i ka përhap të pingamberi tali salatu selam të, të grat e, e veta, është se pingamberi tali salatu selam i ka edukuar që mos të bajnë disa gjestës të të syni njëri do këtë vogla. E ditë për ditë e thotë, Aisha, i a ja imitova një njëri pingamberi tali salatu selam, hakejtu lehu in salam. Hakejtu është kur je konti me një venë edhe ke pas kontakt me t'i kanë daj diampi at i venit dhe do mi kallzu. Ende thu kur kur turçuç është këto, e kur tha çështu, e lëvizi çështu, apo sa so i thon imitim, apo aktrim. Ti e aktron sjelljen e Atina. Edhe mirëherë reagoj pe nga sam. Tha, "Unë s'kam çeph me pas, kështu, kështu, kështu për i dunjajos. Ro shumë pasuri më mban, s'kam çeph me imituj dikon çështu." E vodi sani, "Po shemo. Kjo zakonisht përdoret për ironi." Thot, e, "Zakonisht" njërzit, thot, kurtoque tha kështu, e kurt lëvizi kështu, e kur ta ngreti dorë. Çka ka për qëllim? Ta nënçmoje. Thot unia po shkruaj tani ditë kështu në njëri pejgamberit ton Alaihis Sallallahu Alajm, tha mos e bësh. E ka urrëjt pejgamberi Alaihis Sallallahu Alajm me ia ja imitu diku gestët. Apo joni thot, a, a ke pavëçichet? Hasht të kalzoi. Mos kazoi, hiç mos kazoi. pse e urrën Allahu Xhi Lahu. E urrën. A o, po imitim i zanave. Ripadat e kanë më dhënë kështu fol, mos kazo. Se Sër ka urrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam i ka edukuar gratë e veta që ë ë gatë trajtimit ndaj njëra tjetrës të jenë uh, tolerante. Përvon pejgamberi alayhis salam, spechas kanë edhe rasti, për shembull lidh të pejgamberit, kamaruë njëra për e prej grave të pejgamberit në Mekkë, atë ja ka çupur pejgamberi në shtëpi. Ka dal hale kom premejë Apo, thujë që ka qenë dhe nebja. Edhe, ajësha, ajësmeqari që e, e ka pru, e ka shtuja ta. O, e ka rëzue, e në. E ka rëzue, e në. Edhe, përë më samë, u ka ullë e, e, aisha e se ka mledhe në. Ajësha për gjëlezijës e ka po këta. Shtash a job ka pru mu e në rënin temë, ma ka pru e ushimë. Apo, edhe ka gjëlezu. U ka thjena, e ka morë përë më samë, e ka mledhe. Edhe e ka, e ka mledhe ushimën. E i ka thonashës amoneën tjetër. E ka thirr këtë orligadanalo bak, marrket eën çoya gryzta e vazaitëtrove. E ka thënë, apo në këtë raci ka vepruar mëson? Ka thon, këtë xhelozia u ka shkujt Allahu këtë në grave. E shiu e ka e ka çutë Allahu, thon, çu shtë janë mbaruar për këtë. Apo andaj ka tharë i sallallam, banë provove me drejtu grujën, e, e shlo. S'u mundësh më mall, s'u mundësh më net me dash i burr. Ajo grujë ka atë veta, ka veta, me tëa veda koga biu dhe veda, ti duhej me toleruata. Ça duhej me dolaru, çishto, me tafit i gruaj çishto parasive. Apo, e karta e spidivës e ka pas me safir. Ujëvara mëu, ti e ka provoj gruaja tjetër. Apo, edhe kjo pijë lozis e, e ka thye. A rasia tjetër çai ka thon, "Ha", i ka thon Aiça, i ka thon, "Ha", se e market jamak ta luajm viti këtë. Kë po ajo, po thon, "Shem do dash me Angkor, e ka morraja e ka luajm viti." Për çfarë ka kesh? Ka marrë dhe ti xujja. Kto rase i ka menaxhuve unsam se kjo pjesë e edukimit. Apo, një hani por shem thot, çka me kjo pak krip, traditci fol grujës. Nuk shkon kështu. Nuk shkon kështu. Jan disa gjëra që dushmë të i kaluam, apo xhelozia e grujës për tyje, dushmë të i kaluam. Apo, për shembull një hani dha, vend thot, "O xho, jo, gruaja ime e mohna jetën çallahi e ka leju katër gra." Thash, "A je sigurt që mohna jetën?" A dish domon me mohu a jetën? Mo bo çafir. Ti thu çik ja jetë s'u mëlqejnë më mua. Më. Kjo i vese ti e shka skaçën der koment këtu apo sa shpesh shkruajn çisht më ka dhënë gryes temën se kjo jo jo kada kada dhe. ti ti porzi ti porzie këto këto ë ë do të thon ruimet kadal ajo është xheloze arri er njëri te Imam Shafiui thao hoc po duam e marr të dytën apo po duam e marr të dytën thas ta preferoj nuk ka këngjëri i pazarin Imam Shafiui një nga katër ulematë mëdhej Pas ta proveroj. Kemini ha reagoj. Si zakonej apo? Tha po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka paos bashkë në grua, apo? Tha po. E më vjen shabbitha. A jes atë i drejtë se pejgamberi? Ti je mbi si pejgamberi, si, shihën hak. Ja jap këtë hakin, po ti në grua më jese më. Allahu alem sa përgjithësinë për për që na më dha për para Zotit xhelel xhelalu, për hak i jagonash këna ti? E ç'ti më non di? Apo mirë, meta bosh ç'së ti ti, ti, ti grad, meta mor meta thienën. Është është i kap të di atë rrena, po nuk shkon ashtu. Adoj talerat, talerat, talerat sepse kjo ka qenë pjesë e edukimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhisallam për edukimin që e ka pas me gratë e veta, të cilat ka qenë ë e ka pas traditë pejgamber, kur ka ardhur natën, s'ka hinë me pa paralelëmri. Shumë se ka pas rrug xhap, edhe ka hort, pensëm e ka prit ose mund të zbart, apo ose ka një ditë. Që nëse ka ardhur tasojm 3 natës, s'ka hin shpi. Sepse sepse Ti, që po do me ka dhukur të hinë të të natët e ka ndo si, si të mejt këta thotë a du të azane që që, që ka do me zanë që ka do me zanë grujën të anë gjirëzën të grujajote dyshën të grujajote kjo smuja odo smuja në të anë më se pan fej pas taj përëmësa me ka po mos hinë i natën të gratë të juve se në të botë me hinë natën abo? me zise djetarë kanë thanë kjo ka qenë tradit të arabët që grujas ka pas qëfti me, me zan Për shembull, ka ultin ni muj, di muj, tre muj, ka ultu, edhe ajo për shembull, kurse ka burrin, normal se nuk është zbukuruar dhe nuk e trajton veten ndryshe. Rrapa mësoni ju ka thonë absirr, pra mos hini me hujum. Mos hini me me hujum. Hini me, mëse apo paralelroja. Edhe të organon sot çka vlen, telefoni. Apo, të vonë ja thotë, jo, ne shkoj drejt te Himrena. Pse me Himrena? Ka të gjambtar. Po përgatitur. Apo, andaj nuk do, jeni duhet të më ko disiplinuam ti musliman. Shumë ju vëmë bon, çfarë dasht nuk i nuk i takon. Gjithashtu, pejgamberi aleyhissalatu sallam, ë, uh, për traditën që ka pas me ë, uh, me gratë e veta, ë, uh, në ditë të disa, pejgamberi aleyhissalatu sallam çuhohet natën. Çuhohet natën, edhe ë, uh, del kushakon Medinë, ka bëhu haxh, Allahu na mëson të bëhu haxh, uh, ë, janë varrezat e bakiut. Varrezat e sahabëve të pejgamberit sallallahu aleyhi vesallam. Edhe, thot Aisha, i ditë për i ditë me ra me fletë, me pengamberin lejt së ratë të shëran, edhe, unë e u bana këshë kom fletë, u bana, kjo, kjo gruja, përcelë, banë gjëra, kjo Aisha është, e grotë nga të tona, a bo, njërë i thotë, ma përcelë o gjë telefonin, po punë e madhe, unë dhe të përcelë o telefonin, përse, a ka të bishka që zutë me paja ati, a bo, ja, a banë në ma përcelë telefonin, po banë në matëve, mileti, do bonë, që ka mundësi, do bonë, ku, ësht, ku është, ku nëse ka diçka se si, si takon me pa ai diçka tjetër. Kodit keni privatësi, zot me pa, ja në rregull. Fotaja unë u morrova se si jam të flet. Edhe vem sam kur jam urr menja se kum flet, u çu kadale. E mshele derën kadale edhe dol. Tha dhe unë u mlova edhe dola mas. Kësaj menja i ka shku shkon ai te një gruaj tjetër. Ç'është ç'to? Ç'është ç'to jam? Ç'është jam që çdo të s'mi pranua. Mos tenton me ndrua. Fota dhe shkova mas. Nuk hinit asnjëna. Shkoj te varri. U lut gjat, gjat, gjat. U ka bó istighfar po sahabët e kanë dit pejgamberi sa sel. Edhe tu kthie, fotuna vrapova më shpejt, hina mrena, edhe prapu vona që jam të flet. Ti më e pa po, gryën tonë ashtu. Thotë, "Çisht ti ai të marr udër shtasha? Po pa të marrëse sopo kemeti." Sese ka mohu Allah dhe më zan, ti të ka mohu. Apo, është normal. Edhe thot prapu marrova që si jam të flet. Edhe E, për mësë me ka vëret Ka thënë oja i shë Atë kapin e gjelëzija Gjërti Kapi gjelëzija Unë i thashë ja Resulë Allah E ku mësë me pas gjelëzij për qiftin tanë Ti e i dërguja Allah Po ti e i lakmushëm Ti e i dërguja Allah Unë e të lakmuj ti Normal që edhe jam bërja jote Edhe gjelëzova Atere i thabë mësë Oja i shë Atë paska arë shëjtan i jota Shko, Atë paska arë thaj shëjtan i jota Epo Tha i thashë ja Resul A kamunu shejtan me vetja? Tha po. Tha ja Rasullullah, a çdo insan ka shejtan me vetja? Thash po. Tha i thash ja Rasullullah, a edhe ti ke shejtan me vetja? Tha po, ama kjo yemi u dërzuar. Kjo yemi u dërzuar. Mkanimu Allahu mbi ta. Ai smurit me nxit për për shat. Athar pengo bella li sallallahu alaihi wasalam, do më nyloj butsie, i ka thon, çka gjet? Se se do ishte me me kontrolluar. Se më erdhe pas. Po t'i kevec vetë errish ka më duk mua që po lëviza edhe e ka shty pak në gjoks si lloj çërtimi. Apo ai ka thon kallzo se më kallzon Allah. Të di, kallzo se më kallzon Allahu, edhe pasaj ka thon ë poja Resulllah, unë kësh çjustu ndodhi, ataj i ka thon o Hajshe, atutë se të bën zullom Allahu dhe pejgamberi sa se unë kam ndërën me ty. Unë dola për pun tjetër, thon çka të ka shkuar, ataj ka ndodhur rast tjetër. Qodaishan lidhpedi uchova bijumit lepeu sam sa merr merr merr di ku teta tha kur uchova ja prej ka kom di shkon tu fal tha kum shkoi merrja ku i shkon ai kum shkoi merrja mue e ku i shkon ai sallallahu alaihi wa sallam ata ritha i thash ja rasulla e cka ke puna tha merr jibrili dhe me tha qu lutu por shoktetu she kande ne varrezat e bakiut ata rde me soj pejgamberi alaihi sallam aishan se kur shkoi te varrezat e bakiut cka me tha Dhe du të më thënë Esselamu ala ehl i djarë Minë al muëminin e wal muslimin O jarëhamu allahu al mëstëqdimin e minën e wal mëstëqirin O inëna inshë allahu bikum La hikun Ata në mësoj për nga beri alai salat e salam Minë herë Nuk e të razoj qështin Ta kushkësht e varrejzat Dhuë Esselamu alaikum Selamu mi qoftë mbi Këta njerës tësët rrinë këto Prej besimtarë dhe muslimanëve Allahu i më shiroft Ata që kan ata se si do të shkoj më vonë edhe në me, le, me lejnë Allahu te barekehu teala do ti do ti do të shkoj na tek tek ata kjo ka qenë bre traditës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ka dhe shumë raste përse kohë nuk na na premton me rezumeja është se pejgamberi alajhi wasallam ishte shumë i zellshëm shumë i kujdesshëm ç'të përcjellë te familja vet dro dhe frik për Allahu xhi lala ti tuton Allahut dhe ti jeni të sjellshëm me njerëz dhe ti jeni të butë me njerëz qoftë ajo edhe me me jehudit. Elus vallahu tebareke ve teala, çallahu na drejton nevojë, drejton familjen tonë. Elus subhanahu wa ta'ala, të barukë dhe të lartë, o Allahu të na banë model sigurt që e ka gatuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, elus subhanahu wa ta'ala çka kudo ç'kem çolluar, Allahu të na shpëblojë kudo ç'kem gatuar, Allahu të na fal, elus subhanahu wa ta'ala që Zoti i ngjëll jlalalu musliman, qudo ç'sëllahu të ndihmon, fuqara, skam dor, nevojtar, bonjak, etima, të veja, Allahu të mbolon, elus subhanahu wa ta'ala që Zoti i ngjëll jlalalu, ve pratonat e mira Allahu të i ban qabul, të ligat Allahu të na i shlyen, e qulu qouli hadha, wastagfirullaha li wa lakum fastagfiruhu, innehu huwal ghafururrahim, walhamdulillahi اللهم رب العالمين